У владі могутніх сил природи. Народження ЗЕМЛІ У науці існувало чимало теорій, що пояснювали походження нашої планети. 1755 року німецький філософ Іммануїл Кант висловив гіпотезу про походження Землі усієї сонячної системи із хмари дрібнесеньких твердих частинок. Пізніше французький математик П'єр Симон Лаплас опублікував гіпотезу утворення сонячної системи з розпеченої газової туманності, що оберталася. Звідси випливало, що Земля спочатку перебувала в газоподібному, відтак вогняно-рідкому стані, а потім на ній з'явилася тверда кора. 1829 року французький геолог Елі де Бомон, розвиваючи гіпотезу Лапласа, припустив, що під час охолодження земної кулі відбувалося її стискання. У цьому він вбачав причину зминання земної кори в складки і утворення гір. Гіпотези Лапласа і Бомона протрималися в науці на початку минулого століття. Пізніше з'ясувалося, що вони не витримують критики з боку механіки і фізики. У 1917 році англійський астроном Джеймс Джинс висловив ідею про те, що планета утворилася з речовини, вирваної із Сонця тяжінням зірки, що близько пролетіла. Ця гіпотеза існувала майже 20 років, але потім була спростована в результаті детального аналізу інших учених. Згідно із сучасними уявленнями, Земля утворилася з протопланетарного диска пилу і газу, що залишився після формування Сонця. Літопис планети почався приблизно 4,6 мільярдів років тому. Ми можемо тільки припускати існування процесів, що відбувалися на планеті сотні мільйонів років тому. Цей час занадто віддалений від нашого. Та й саме поняття часу в людини і планети різне. Для нас життя – це 70-90 років, а для планети – близько 4,7 мільярдів років. Якщо його прийняти за 24 години, то сучасна людина, яка з'явилася приблизно 40 тисяч років тому, живе на планеті менше секунди. Тривалий час загадкою залишалося утворення Місяця. Одні вчені вважали, що він сформувався одночасно із Землею, з газу пилової хмари. Другі, що Місяць виник в результаті зіткнення нашої планети з іншим об'єктом. Треті припускали, що Місяць утворився в іншому місці і з часом був захоплений Землею. Тільки після того, як учені отримали зразки місячного ґрунту, з'явилася теорія дотичного зіткнення Землі з об'єктом, що за розмірами близький до Марса і має масу 10% від маси Землі. Іноді цей об'єкт називають Тея. Частина маси цього тіла злилася із Землею, а частина була викинута в навколоземний простір і утворила кільце уламків що з часом дало початок місяцю. Чи знаєте ви, що 4-4,5 мільярда років тому на земній поверхні панували жаркі промені Сонця і космічний холод? Поверхня безпосередньо зазнавала бомбардувань космічними тілами від порошин до астероїдів.